Agurketa. Kaixo neska, zu hemen? Arratsalde on, Miren. Zemodus. Ba ondo, beti bezala. Zer nahi duzu. Egunon. Egunon bai. Eguraaldi eterra, ez da? Bai, bai. Beno, heldukara. Gero arte. Gero arte. Aupa espaldiko. Aa maite, zelan zaabiltza. Presaka beti bezala. Trenak uko dut. Benoa, ba, ondo ibili. Deituko dizut. Ikusi arte. Egunon? Egunon? Jone García naiz. Ah, bai, itxaron a por batean. Sartu, sartu, mesedes. Eskerrik asko. Orduan biar berriro, esta? Bai, bai. Ba, biar arte. Biar arte, bai. Bai? Edurne? Ah, zeu zara. ¿Bai? ¿Edurne badago? Es, orse arrio anda. Ah, ondo, gero arte orduan. Gero arte, bai.